Povestea vieții mele, pista 47 Iași, sâmbătă 25 februarie 10 martie 1917 Zi frumoasă, însă mare dezgheț și nemaipomenit noroi Am primit o bogată donație din partea Crucii Roșii engleze După dejun, pornim cu carul și cu minion să vizităm un regiment încartiduit într-un satuleț nenorocit Până acum ne-a fost cu putință să circulăm din pricina zăpezii Acum se poate căci s-a topit zăpada, dar noroiul e ceva de neînchipuit. Drumul am făcut prin frig și printr-un peisaj melancolic. Zăpada topită și mare murdărie. Șoseaua era presărată cu leșuri de cai, morți de foame și de frig. Satul însuși era sărăcăcios, nenorocit, murdar, părăsit și îngropat în noroi. Am hoinărit printre colibe dărăpânate și printre stafii, palide și zdrențuite, Umbre de soldați cu fața ca ceala, cu ochii înfundați și cu haine peticite. Rămășițe din ce fusese altădată un regiment. Au suferit de frig, de foame și de boală. Am întrebat unde sunt doctorii. Unii muriseră, alții zăceau de tifos exantematic. Unde sunt ofițerii? Și din ei muriseră jumătate. Iar jumătate era un spital. O priveliște mai tristă n-am văzut de când sunt. Din fericire venisem cu mâinile pline. Aveam în urma mea o mașină plină cu ceai, pesmeți, zahăr, săpun, tutun, etc. Pentru ofițeri adusesem o calitate specială de ceai, ciocolată, țigări și ciorapi. Pentru cei mai greu bolnavi aveam rom, coniac și medicamente. Minion a fost adânc îndurerată de tot ce vedea, însă copiii mei mă însoțesc fără a se tângui. Au început să se obișnuiască cu această grozavă stare de lucruri și învață să-și stăpânească firea să nu se înfioare în fața acestor priveliști care îți fâșie inima. Dar văd uneori cum un val de spaimă trece prin ochii albaștri blajini ai minionei. Ea are însă o inimă vitează și bună și e gata să facă pentru nenorociți tot ce este stă în putință. Iași, marți, 28 februarie, 13 martie 1917 Azi dimineață, pe la 7, a sosit știrbei cu vestea neliniștitoare că la Petersburg a izbucnit Revoluția. Revoluția democratică din Rusia s-a declanșat la 27 februarie 12 martie 1917. Nu știa însă destul de bine cum s-au desfășurat evenimentele, dar mai târziu, în cursul zilei, au sosit vești mai precise. Regimentele scoase să tragă în popor n-au vrut să asculte de ordine și și-au împărțit cartușele cu răzbrătiții după ce și-au ucis ofițerii. Nădășduiesc că dăchii nu-i și sper că focul nu se va întinde. Ar fi îngrozitor pentru cauza noastră și un dezastru din toate punctele de vedere. După dejun am ieșit cu Lisabeta într-o mașină încărcată cu provizii. Dibuirăm mahalalele cele mai sărăcăcioase ale orașului și împărțirăm o mulțime de lucruri de ale mâncării și îmbrăcăminte. Cămăși, mănuși, ciorapi, fulare de lână. Ajunse niște locuri de o sărăcie nemai auzită, unde se părea că lumea se sfârșește în noroi. Vizita și un spital pe care l-a rânduit cât se poate de bine un minunat doctor francez. Acest spital fusese înainte dezgustător. Acum e tot sărăcăcios, însă bine ținut, bine îngrijit și curat. M-am întors acasă în grabă pentru a primi pe Brătianu. Întrevederea a fost plăcută, însă nu ne potrivirem în păreri asupra tuturor punctelor. Bineînțeles, eram amândoi foarte îngrijorați de întâmplările din Rusia. Iași, Miercuri 1, 14 martie 1917 Din Rusia vești foarte rele. Trupele din Petrograd sunt în plină răzblătire, Ba chiar se zbonește că ar fi pornit spre Tsarskoe și că s-au trimis divizii de pe front ca să înnăbușe revoluția. Rămâne de văzut dacă aceste trupe se vor arăta credincioase sau dacă ideile revoluționare s-au răspândit în armata întreagă. Atunci, de bună seamă, ar fi ceva nespus de primejdios. Ce s-ar întâmpla cu noi dacă s-ar nărui toate în Rusia nici nu poate fi gândit? Ar însemna un dezastru de plin și fără seamă. ar fi sfârșitul tuturor lucrurilor. În cursul zilei a fost un moment în care veștile au părut mai puțin înspăimântătoare, însă spre seară s-au înrăutățit iarăși. Iași, vineri 3, 16 martie 1917 Vești uimitoare din Rusia. Se zbonește că țarul ar fi semnat abdicarea atât pentru el cât și pentru fiul său, că ar fi desemnat pe fratele său Mihail să-i urmeze la tron și că marele duce Nicolae Nicolaevici va fi generalisim. Îmi vine greu să cred astfel de lucruri. Toate par așa de îngrozitoare. N-avem decât prea puține amănunte, dar câte avem sunt destul de îngrijorătoare. Când țarul a aflat vestea că la Petrograd e Revoluție, a plecat de la Stafca spre țarscoe, dar n-a putut ajunge până acolo. Trenul lui a fost blocat și tot ce a putut să facă a fost să meargă spre nord, unde se găsea generalul Ruschi cu armata lui și unde, după câte am putut afla, a primit doi deputați din Dumă, cărora le-a predat actul de abdicare. Țarul Nicolae al II-lea a abdicat la 15 martie 1917. Abia dacă îndrăzniște cineva să-și imagineze clipele trăite atunci de țar, în imposibilitate de a răzbi până la țarscoie, unde Alex și copiii lui erau fără îndoială în primejdie. Cine știe dacă avea vești de la ei, căci se pare că întreaga revoluție îndreptată împotriva lor a guvernului și mai ales împotriva împărătesei și a ministrului Protopopov, favoritului Alex, care stăruise pe lângă Niche să-l mențină la putere în pofida nemulțumirii obștești. Ce clipă pentru nefericita femeie care, prin fanatismul ei, a apricinuit această criză care n-a voit să asculte de nimeni decât de ras putin, Se îndepărtease încetul cu încetul de toți membrii familiei sale și se izolase de întreaga societate, nu se mai arăta nicăieri, ci trăia retrasă în țarscoe sau în Crimea, înconjurată de ființe cu totul necunoscute, care aveau asupra ei o înrâurire dezastruoasă, ființe pe care totuși le impunea împăratului. Afară de aceasta avea o fire de ambițioasă și era adânc convinsă că judecata ei nu putea da greși, că ea singură înțelegea Rusia nevoile țării și ale poporului se trepta treptat, treptat să-i pătrundă în suflet ura. Se purta cu lumea ca tiranii din vremea veche și voia ca toate să se împlinească după dorința ei. Din nenorocire era stăpână pe voința împăratului, căruia îi da sfaturi rele, iar el, un mistic, un adept al prezicătorilor și falșilor profeți, credea că trebuie să le urmeze întocmai. Făceau greșeli după greșeli. Familia imperială încercă Zardanic să atragă lui Alex în luarea minte. Până și Dăchi, care se afla într-o situație grea, ca fostă cumnată a ei, a avut curajul să se ducă la ea și să-i arate a nemulțumirii ce clocotea în popor. Îi spuse că apucase pe o cale greșită și că pierdea din ce în ce dragostea celor mari ca și a celor mici. Orbită de prea marea încredere în ea și sfătuită de la Putin, lui Alex îi se părea că numai ea știe adevărul și înțelege situația. Era mai mult decât oarbă, era fanatică, iar soțul un lut moale în mâinile ei. Și iată acum ce nenorocire adusese asupra lui a copiilor și a țărilor. Oare ce va fi simțind ea acum? Cum poate îndura dezastrul, despărțită cum este de soțul ei și înconjurată de toți copiii bolnavi de pojar, îngrozitoare situație? Stau și cugeli la toate astea și mi se par atât de tragice și de înspăimântătoare, încât nu le pot exprima în cuvinte. Cum se vor sfârși toate? E o întrebare învăluită încă în întuneric. Ce răurire vor avea aceste întâmplări asupra războiului și asupra soartei noastre? Alte întrebări tragice la care nu găsesc răspuns. A venit să mă vadă Mazalov. E foarte îngrijorat că ce aflase de la generalul Alexeev, abdicarea lui Nichi și urcarea pe tron a lui Mișa, nu par a mulțumi poporul. S-ar părea că dorința Rusiei merge spre Republică. Totul e înspăimântător de misterios și sunt grozav de neriniștită în privința lui dăchei. Doresc din suflet să nu se răzvătească și trupele de pe front. Îmi făcui după prânz plimbarea obișnuită cu automobilul. Plin de provizii și de îmbrăcăminte. Era soare, însă un ger cumplit. În drum spre casă întâlnim un lung puhoi de prizonieri care cărau în spinare lemne. Ne oprirăm și începurăm să le împărțim ce aveam. Înnebuniseră de bucurie, ne înconjurau ca niște lupti Aproape ne smulgeau lucrurile din mână. Lisabeta era cu mine. Le-am dat tot ce luasem cu noi. Erau nebuni după zahăr și țigări, vieții oameni. Îmi pare așa de bine că m-am oprit. La început m-am temut că sunt prea mulți și că n-au să-mi ajungă proviziile. Erau atât de înfrigurați, încât a fost o clipă în care grelele buturuci din spinările lor se ciocneau deasupra capetelor noastre într-un chip foarte neplăcut. Erau germani, unguri și austriaci. Dintre toate lucrurile triste, priveliștea prizonierilor e cea mai tristă. Aș face orice ocol în drumul meu ca să ajut un prizonier, fără să-mi pese din ce nație face parte. În afară de nesărmulita mea îngrijorare pentru țara mea, eram și sfâșiată de spaimă la gândul celor ce se puteau întâmpla surorii mele. A trecut multă vreme până să pot intra în legătură directă cu ea, și tot timpul eram chinuită de închipuirea suferințelor, la care era poate expusă și a primejnilor pe care le întâmpina. Pentru a putea îndruma mai ușor neliniștea mea, care creștea mereu, munceam îndoit pentru bolnavi și răniții de prin toate spitalele și mă duceam din ce în ce mai mult printre sărmanii nenorociți din mahalalele orașului. Cred că sunt puține regine care au văzut asemenea priveliști și care au călcat în locuri pline de atâta înfiorătoare și neînchipuită mizerie. Nu mă las ușor înspăimântată de nimic, dar a fost un răstim de fantastică nenorocire când toți vedeau în mine ultima lor nădejde și când încrederea lor îmi puterile. În țările primitive e totdeauna o ființă către care toți se întorc instinctiv în clipele de disperare. Toți fii în acele vremuri fiind smulși de lângă mamele lor, întrucât va ajunsesem eu mama tuturor, simbolul supremului ajutor căutat de orice om în ceasuri de durere. Am văzut bătrâni de 70 de ani care îmi ziceau mamă. Toți mă chemau în toate părțile. De câte ori se ivea vreun dezastru sau vreo întâmplare îngrozitoare, stigătul tuturor se înălța spre mine, regina lor, și din pricina credinței ce aveau în mine, găseam mii și mii de feluri de a le veni în ajutor. Chiar dacă, din punct de vedere material, nu puteam face mare lucru, prezența mea printre cei mai disperați și mai nevoiași aducea o rază de nădejde. Din zori până în amurg, umblam printre ei, pretutindeni oriunde ar fi fost, prin orice murdărie sau primejdie de infecție. Niciodată nu mi-am astupat urechile în fața unui strigăt de ajutor. Nu știu cum se făcea, că nu mă prindea oboseala. Nu mai țineam socoteală de persoana mea și, cum pe atunci nu aveam un automobil închis, eram în stare să îndur și cel mai aprig ger. Nu dădeam înapoi decât în împrejurări rare. Una din priveliștele cele mai îngrozitoare, ce am văzut vreodată, a fost ceea ce se numea triajul din gări. Erau un fel de barăci de adăpost unde se aduceau răniții până li se făcea loc în câte un spital. Dante n-a niciodată un iad mai înfiorător. Ca pretutindeni eram chemată să ajut și aici, deoarece epidemiile ce se iveau constituiau o primejdie pentru întreg orașul. Treceam printr-un șir de bară cintunecoase în care zăceau pe jos, înghesuiți unul lângă altul, bolnavi și muri bunzii. Uneori eram nevoită să trec peste un cadavru ca să ajung la cei care întindeau mâinile spre mine. Nu exagerez când spun că erau de sus până jos plin de păduchi. La început nu înțelegeam ce era acel nisip sau praf alb ce se găsea în toate cutele hainelor lor și aproape nu-mi venea să cred când mi s-a spus că nu era nici nisip, nici praf, ci păduchi. Și acești păduchi, după cât se spunea, duceau pretutinde molima tifosului. Pentru prima oară am înțeles pe deplin cât erau de periculoși. În ce mă puteam oare apăra de o insectă care nu era mai mare ca un bob de nisip? Îmi adunai toată puterea să obțin ca toți să contribuie cu întreaga lor energie pentru curățirea acelui loc îngrozitor. Cu ajutorul doctorului Cantacuzino și al câtorva altora, izbutirăm în sfârșit să-l dezinfectăm. Găsi multe ajutoare curajoase și destoinice, dar dintre toate, cea mai de ispravă a fost doamna Pop, franceză din naștere, soția unui doctor dintre cei tineri. Purtarea ei era minunată în toate privințele, căci era nespus de miroasă. Obținui chiar de la rege să mă pot folosi de colonelul Senescu, unul din aghiotanții lui, ca inspector sanitar al muncii ce luasem asupra noastră. Era un om cu destulă autoritate pentru a se face ascultat. Doamna Pop scăpă de boală, dar multe din eroicele noastre ajutoare și-au pierdut viața în această crâncenă luptă. Jurnalul meu povestește zi de zi toate vizitele mele în aceste locuri de neînchipuit. Pentru a bărbăta pe cei de pe front și pentru ca gândul meu să pătrundă până la ei, începui să scriu prin ziare articole care erau citite mai ales de soldați. Erau o încurajare ce le trimiteam și primii drept răspuns multe scrisori ce mă mișcară adânc. Balif mi era un neprețuit colaborator, dar îmi dădea uneori povețe greu de urmat, în care nu încăpea niciun pic de milă. Uneori mă făcea chiar să plâng, dar aveam puterea să-mi dau seama când trebuia să ascult de el, și îi sunt recunoscătoare că niciodată nu au căutat să mi ascundă adevărul. Mai ales, el credea că nu trebuie să mă las pradă slăbiciunii. Alcătuiră împreună un plan amănunțit, după care aveam să trimit pe Carol, dintr-un loc într altul încărcat cu daruri. Doream ca fiul meu să fie tot mai cunoscut și mai iubit. Încetul cu încetul adunase mari depozite de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și tot ce era mai trebuincios pentru spital. Mi-aduc aminte cu recunoștință cu câtă dornicie am fost ajutată pentru aceasta de Crucea Roșie a aliaților, mai ales de a rușilor care întotdeauna au fost darnici până la risipă. Având nevoie de un om de ispravă și de încredere care să-mi conducă depozitele, alesei pe doctorul Mamulea ca șef al acestei organizări. Mi-a fost de un neprețuit folos și până în ziua de azi, 16 ani de atunci, e șeful organizației mele de caritate. Puseserăm la cale transporturi regulate cu provizii din Rusia, care dintr-o pricină ce nu mi-o pot lămuri, n-au încetat să însosească mult timp după izbucnirea Revoluției. Da, a fost o perioadă de străduințe aproape supraomenești în care înfrigurarea jerfei îmi însutea puterile, astfel că niciodată în nicio clipă n-am fost doborâtă de oboseală. Iași, vineri 17.30, martie 1917. Am început iar să călăresc. Călăria îmi face un bine nespus. E singurul lucru care îmi redă în bună parte bioiciunea de altădată. Adesea vine și Ileana cu mine pe tango al ei, fără coadă. Se ține foarte dreaptă în costumașul ei de cazac și poartă o căciulă înaltă de astrahan gri. E un copil viteaz și drăgălaș. Am încălecat pe prețiosul pur sânge alb, ardeal. E un animal minunat, plin de avânt și cam greu de mânuit. O mare ușurare am simțit primind o scrisoare de la dăchi. E o bucurie fără seamă în se am în sfârșit vești de la ea. Îmi scrie că a trăit zile istorice, zile de teamă și de primejdie. Zile în care poporul se agita și zbiera sub ferestrele lor, trăgeau focuri de pușcă în stradă și de nicăieri nicio siguranță. Ea și Chiril erau de partea acelora ce încercau să obțină o guvernare mai democratică. Ideile lor erau foarte liberale. Noii membri ai guvernului erau prietenii lor, dar mișcările de stradă fiind acum prea îndrăjite, stăpânii cei noi sunt nevoiți să facă mulțimii concesiuni, și după cât se pare vor fi ei cei sacrificați ca să se poată menține oarecare liniște în interiorul țării. Scrisoare plină de curaj și noblețe, tocmai așa cum și-ar închipui cineva că poate să scrie dăchi. Îmi comunica că ministrul nostru Diamandi s-a purtat minunat în acele grele împrejurări. Nesocotind nicio o primejdie, venea mereu să-i vadă, pe când alți prieteni mai de-aproape îi părăsiseră în ceasul de cumpănă. La 10 plec să vizitez regimentul de cavalerie din nordul Moldovei. În tren, sâmbătă, 18 martie 1917. Mi-am petrecut întreaga zi inspectând divizia de cavalerie. Mi-a făcut bine să mă aflu în mijlocul trupelor. Această vizită mi-a dat o părere mai puțin jalnică despre armata noastră. În iași și în împrejurimi, mizeria e atât de bătătoare la ochi. Am vizitat 14 regimente în 8 sate deosebite. Totul era minunat de bine orânduit, cum se întâmpla întotdeauna când cuvântul hotărător venea de la Balif. Am plecat la 8 și jumătate din stația Verești și am făcut tot circuitul desemnat pentru mine de Balif. În fiecare sat am găsit regimentul înșirat în câmp deschis și trecui de-a lungul frontului în mijlocul Uralelor. Trebuie să adaug că toți păreau sănătoși și că aveau hainele în stare bună. Cei mai mulți dintre soldați erau foarte tineri. Erau pe jos, deoarece caii nu se întremaseră atât de repede ca oamenii. În fie sat, școala și primăria fusese răprefăcute în spital. Pe oriunde am mers, am găsit spitalele în stare mulțumitoare și foarte curate. Înghesuiala nu era prea mare, dar, bineînțeles, erau toate foarte sărace. La Hântești, Dumbrăven și Salcea am găsit o mulțime de cazuri de tifos exantematic. Mai ales regimentul 10, roșiori, suferise mult, de asemenea și regimentul meu. Peste tot m-au întâmpinat florile noii primăveri, ghiocei și crocuș Liliachi. Atât adusesem dorul lor, încât acest belșug a fost o adevărată desfătare. La zimnicea se presărase crocuși Liliachi sub pașii mei. În altă localitate totul era împodobit cu ghiocei, iar în altă parte cu ghiocei și brebenei. Întreg norodul se îngrămădea în jurul meu și îmi umplea brațele cu flori, așa încât am putut da fiecărui bolnav câte un mănunchi de flori proaspete, care împreună cu bomboanele și cu țigările ce le adusesem, le făcea mare plăcere. Ziua era frumoasă și aveam pe lângă mine pe Carol, care venise de dimineață de la Botoșani. Îmi făcea bine să mai aud odată uralele însuflețite ale trupelor noastre. Când am ajuns în sfârșit la Dumbrăveni, pe la amiază, am fost mișcată mult de felul în care am fost primită. La auzul imnului nostru național, ochii mi se umplură de lacrimi. Aici era un spital mare, bine ținut și încăpător, dar cu mulți bolnavi grav. Adusesem o mulțime de lucruri pentru ei și, fiindcă eu însă nu le puteam împărți toate, dădui diferiților general și coloneli provizii pentru fiecare divizie sau brigadă ca să le împartă ei. Adusese multe lucruri și pentru spitale. Prânzi cu toți ofițerii mei în casa lui Leon Ghica. Mi-a făcut plăcere să-i mai văd odată pe toți. Unele echipuri de bună seamă lipseau, iar altele erau noi. Leon Ghica și fratele lui erau și ei acolo, dar eu fusese împoftită la masa roșiorilor mei. A fost foarte plăcut, dar, fiind un prânz militar, a ținut peste fire de mult. Carol, refuzând să primească un loc de onoare, se așezase printre ofițerii cei mai tineri, la capătul mesei, unde glumele nu încetau. După dejun plecar să vizităm divizia lui Petre Greceanu. Acesta fusese dată agiotantul nostru. Ne întâmpină la Salcea cât se poate despilcuit, cum era el de obicei. La Salcea era alt mare spital. Din nenorocire pierduse la mulți doctori din pricina acestui tifos înverșunat. Toți sfârșesc prin a se molipsi, deoarece boala se capătă prin insecte, de care e foarte greu să te păzești în vremuri de murdărie și neorânduială. Ultimul drum l-am făcut la Burdujeni, granița dintre România și Bucovina. Acolo găsi pe Elis Greceanu, care mă pofti în căsuța ei, unde gustai puțin o odihnă binevenită. Îmi refăcui de asemenea și toaleta, căci obrazul mi se murdărise de praf și de noroi. Iași, luni, 20 martie-2 aprilie 1917 Vreme frumoasă, însă foarte uscată și mult praf. Îndată după dejun, plecai la vila greerul ca să întreb de doctorul Clune și de ceilalți bolnavi, despre care aflasem căzac de tifos. Sunt foarte îngrijorată în privința doctorului Clune. Ar fi tragic să cadă jerfă bolii cu care s-a luptat atât de vitejește. L-am găsit foarte greu bolnav, fără cunoștință dar doctorul Lorie, care a luat locul, n-a pierdut orice speranță. Câțiva dintre ceilalți bolnavi erau mai bine. Vizitai fiecare sală și vorbii cu fiecare bolnav, care fu în stare să mă priceapă. Casa era scaldată de soare, însă camerele erau pline de suferință. Patru dintre surori sunt și ele bolnave. Una bătrână e în stare foarte gravă. Sora Puci, ca de obicei, era în picioare în plină activitate, făcând tot ce se putea pentru fiecare, totdeauna veselă, ba chiar uneori hazlie. Am cercetat pretutindeni, până și spălatul rufelor, muncă la care pusese pe doi miliție bătrâni la fântâna din fundul grădinii. Zdrențăroșii moșneci duceau dorul țigărilor și le primiră îndată de la mine. Drumul până la vila Greierul e din nenorocire atât de rău, încât e aproape peste puterile omenești să-l faci. Îți druncina fie ce dular din trup. E un adevărat chin. A venit la dejun generalul Bertlou și ajutantul lui Marshall Erau amândoi veseli. Bertlou nu prea e pesimist nici măcar în privința armatei noastre, însă e mâhnit din pricina revoluției din Rusia și îi înțelege primejdia. Se întreabă ca și noi care îi vor fi urmările. Nu pot să-mi iau gândul de la adăchi, și mereu mă întreb ce va fi pățin, și în ce chip se vor sfârși toate acestea pentru ea nu pot închipui ceva mai dureros decât să te pomenești odată că nu mai ești nimic în propria ta țară, decât un spectator abia îngăduit. Făcui după prânz încă o plimbare frumoasă călare și găsii câteva locuri noi, unde puteam să călăresc în galop. Încălecasem pe favoritul meu, grui sânger și luasem cu mine pe barbuștirbei, călare pe coconaș, un minunat pur sânge negru, splendid la vedere, dar prea potolit pentru gustul meu. Lucrez acum la al doilea volum din țara mea. Am citit lui Nichi un capitol abia terminat în care descriu grădina noastră de la Cotroceni și vechea biserică. Pe când vorbeam de Micea, Nichi deodată își aruncă brațele în jurul gâtului meu și izbucni în plâns. Nu mă închipuiam că această amintire îl va mișca atât. Am stat multă vreme mână în mână, vorbind despre Micea și despre tot ce pierdusem. Iași, marți, 21 martie, 3 aprilie 1917. Vremea s-a făcut pomenit de caldă, iar aerul e plin de un praf înăbușitor, ceea ce e cât se poate de neplăcut. În data după dejun, am plecat cu Sim ca să vizitez barăcile ce le clădesc pentru soldații convalescenți. Lucrul înaintează, totul va fi gata sâmbătă și va fi ceva foarte reușit. În drum m-am oprit la fiecare colț ca să dau de mâncare sărmanelor ființe hămesite ce întâlneam. De asemenea, am încercat să dau zahăr cai, dar adesea n-au vrut să-l mănânce. Am vizitat un mic spital, mai părăsit decât toate celelalte, într-un sat din apropiere, împărțind și aici obișnuitele daruri. Doctorii în majoritate căzuseră victima groasnicului tifos, așa încât bolnavii erau foarte rău îngrijiți. Păgădui să mă întorc cât de curând și să aduc o supă bună pentru bolnavi. În viața mea n-am văzut ceva mai jalnic și mai grozav decât acel spital. Înainte de dejun am văzut pe prințul Știrbei care venise să-mi aducă vești din Rusia. Sunt cu totul nemulțumitoare, contrazicându-se într un chip Au venit la dejun ministrul elveției și Mr. Andrews, consulul Americii, un om foarte plăcut. După dejun am plecat cu minion la vila Greerul ca să duc ceva de mâncare colonelului Holban, care merge spre vindecare. Pâine albă proaspătă, unt și un minunat boș românesc de pui. În drum mă opri la nenorocitul meu spital Mititel, unde din când în când mă duc să văd pe bietele ființe bolnave, fără nădejde de vindecare. Bolnavii primesc foarte puțină îngrijire, căci sunt sub supravegherea unui sanitar, care vede de ei foarte rudimentar, așa cum îl taie capul. Când pășesc prin aceste sălpine de molimă, îmi las copiii afară. La ieșirea din barăci, întâlni un preot catolic care tocmai venea de la vila Grerul și îmi dădu trista veste că murise glune. Aceasta e o crânce lovitură. Doream atât de mult ca să se vindece el care condusese între spitalul, ori i totul cu o destoinicie fără seamăn, cu o minunată vitejie, învingând greutăți supraomenești. Și acum, victimă a uitării de sine și a negației, a murit. Oh, da, a fost cu adevărat o veste dureroasă. Când am sosit, găsii la spital pe toți de acolo cu ochii înlăcrimați. sărmana ei soție stătea pe patul unde zăcea el atât de liniștit, dar atât de palit și de neclintit, el care fusese adevărată într a vieții și energiei. El și soția lui alcătuiau o căsnicie plină de cea mai desăvârșită dragoste, iar ea tocmai aștepta un copil. Pierduse primul ei copil chiar înainte de venirea lor aici și bărbatul ei o luase cu dânsul, ca să-i mai treacă durerea de mamă. Și acum își pierde și soțul și rămâne singură în țară străină. Încercai să găsesc cuvinte de simpatie și de mângâiere, dar niciunele nu sunt potrivite pentru asemenea nenorociri. Pe un pat, lângă clune, zăcea o gheată călugăriță care și a tocmai murise. Boneta albă scrobită îi încadra chipul trist și bătrân ca niște aripi de pescăruși. O nespusă atmosferă de pace învăluia aceste două ființe, care muriseră făcându-și datoria față de omenire. Iași, joi 23 martie 5 aprilie 1917 Majestatea s-a a plecat pe front, unde e vorba să facă o declarație trupelor, declarație pe care am dezbătut-o încă de ieri în mod serios, el, eu și prințul știrbei. Cităm un fragment din această declarație. Voi, fiilor de țărani, care ați apărat cu brațul vostru pământul unde v-ați născut, unde ați crescut, vă spun eu, regele vostru, că pe lângă răsprața ce mare a izbânzii, care vă asigură fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați câștigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pentru care v-ați luptat. Vi se va da pământ. Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da pildă. Vi se va da și o largă participare la treburile statului. Constantin Chirițescu opere citat, volumul 2, pagina 19. În ea va promite soldaților săi că vor primi ca răzplată o parte din pământuri când se vor întoarce din război. În acea zi am fost foarte ocupată. De dimineața am scris pentru ajutorarea țării mele un apel menit să fie trimis în America. Am petrecut apoi două ceasuri în spitalul militar, care e în stare bună. Bătrânul dr. Bogdan era, ca de obicei, strălucitor de mulțumire, cu obraji albi și trandafirii, proaspăt la înfățișare. E foarte prieten cu bolnavii lui. Era încântat de tot ce-i aduceam, încântat de personalul lui, încântat de el însuși. Mi-a făcut bine să-l văd. Am acordat vreo două audiențe și apoi, îndată după dejun, am plecat cu Balif și doamna Vavrodi spre un sat îndepărtat, unde sunt încatiluite două regimente de artilerie. rămân acolo fără accidente, după un drum frumos și destul de bun. Am fost primită cu multă bucurie. Venirea mea era neașteptată și am stat multă vreme vizită în spitalul, care fusese organizat cu multă energie, sub direcția pricepută a unui doctor francez. Făcuseră dintr-un mare hambar un soi de spital. Erau foarte mulți bolnavi de tifos, mai erau și câteva spitale mici. Le-am vizitat pe toate și peste tot eram primită cu multă recunoștință. Micile mere daruri aduc totdeauna multă bucurie. Am băgat de seamă un lucru ciudat. Chiar și cei mai bolnavi, chiar și cei ce sunt în plin delir, se pare că mă recunosc și când mă aplic asupra lor înșoptesc numele. Când eram gata să plec, un ofițer îmi spuse că într-un sat mult mai depărtat zăcea bolnav de tipos, abia de puțină vreme, colonelul Rosetti, prietenul nostru. M-a hotărât îndată să încerc să răzbesc până acolo, în ciuda șoselelor, nemaipomenit de rele. Ajuns să rămân curând la un loc unde nu mai putea mașina să treacă. Stăturăm o clipă în încurcătură, dar eu eram neclintit, hotărâtă să merg până acolo, orice ar fi. Din fericire, întâlnim pe un doctor francez într-o trăsurică dărăpănată care tocmai se întorcea din satul până la care încercam să răzbesc. Fără vorbă multă, mă urca în acea trăsurică cu balif și doctorul francez, lăsând-o pe doamna Mavro din mașină. A fost un drum ucigător, pe o șosea despundată și printr-un noroi grozav. Trăsura noastră mergea mai mult pe două roți, de-a lungul unui șanț foarte povărnit. Cai, biete animale nenorocite, trăgeau din răsputeri. Drumul se făcea din ce în ce mai rău și în sfârșit nici căruța nu mai putea să înainteze, așa încât ultima parte a drumului o făcurăm pe jos. Din fericire aveam cizme înalte sub haina mea albă de infirmieră. Când ajuns la locul hotărât, fui întâmpinată cu puternice urale, însă am fug greu să trec de-a lungul frontului, cu demnitatea cuvenită din pricina noianelor de noroi uscat și a gropilor, care la fiecare pas mă puneau în primejdie să-mi sucesc glezna. Găsirea în sfârșit pe Rosetti, culcat pe un pat de campanie, într-o căsuță destul de cum se cade, fosta școală după cât îmi pare. Timp de o clipă a fost destul de vesel, cu chef de vorbă, a prins de friguri și dornic să-mi povestească tot ce încercase să facă pentru regimentul lui, în acest colț părăsit. Eram sigură că s-a purtat minunat și mă rugam din suflet să nu fi căpătat molima. Ar fi fost ceva prea dureros. Vorbim totdeauna anglezește împreună. Mi s-a oferit chiar și o ceașcă de ceai, pe care am primit-o cu bucurie, căci fiind cam răcită, mi-era tare sete și mi se uscase gâtul de tot. n voi vreme să vizite și celelalte spitale, pentru că era foarte târziu și bolnavii erau răspândiți prin diferite case, dar gădui să mai vină odată ceea ce voi face fără îndoială cu toate greutățile drumului. Nu-ți pare rău de ostenela de a veni până aici când știi că aduci atâta bucurie și faci atâta bine bolnavilor. Ne întoarsem la mașină și la doamna Mavrodi în același chip și cu aceleași greutăți. Se făcuse noapte acum, dar din fericire răsărise o lună minunată. Potrivisem astfel încât, în drum spre casă, să întâlnesc în satul Galata altă mașină, în care era un cazam plin cu o supă bună și hrănitoare, pe care aveam de gând să o împart unor nenorociți flămânzi și zdrențăroși, ce descoperisem într-un gheta adăpost de răpănat, pe jumătate zilei de noapte, pe jumătate spital. Un loc plin de cea mai neauzită grozăvie și mizerie. Când ajunse acolo, se făcuse complet întuneric și în casă nu era niciun pic de lumină. Totuși intra împreună cu cei ce mă urmau în acest loc de groază și am început să hrănesc cu supă fierbinte, nenorocitele arătări omenești. Neînchipuita mizerie și murdărie a acestui loc întrecea orice descriere. Epavele pe care le-am găsit înghesuite acolo aproape nu mai puteau fi numite ființe omenești. Unii dormeau pe niște mese, alții de desubt, morții înghesuiți la un loc cu bunzi. toți victime ale îngrozitorului tifos. Dădui supă, ceai și pâine celor care erau destul de bine ca să poată mânca, le lăsai și ceva rufărie și îmbrăcăminte. Ceea ce am văzut reprezenta cea mai grozavă mizerie, ultimele rămășițe ale unei omeniri decăzute și chinuite. Deoarece era complet întuneric, am întors farurile mașinii ca să lumineze interiorul barăcii. Lumina orbitoare ne dezvălui o priveliște dureroasă. Ajunse să rămâ acasă tocmai la 8 și jumătate. Toată lumea și închipuia că mi s-a întâmplat cine știe ce. Răceala mea nu se că datorită acestor lungi colindări, dar eu nu i-am dat importanță. M-am retras imediat după cină ca să copiez câteva versete din Biblie pentru ziarul lui Iorga. Unele versete sunt cu adevărat minunate. Se potrivesc spus de bine cu vremurile de azi. Voi cita unul din Ezechiel, care mi se pare nimerit în împrejurările de față. Voi căuta pe cei pierduți, voi aduce înapoi pe cei goniți, voi îndrăveni pe cei zdrobiți și voi întrema pe cei bolnavi, dar voi nimici pe cei grași și puternici și îi voi hrăni cu o sânda mea. Ezechiel 34, vers 16 E deprisut să spun că n-am trimis acest verset aziarului lui Iorga. Iași, vine 24 martie, 6 aprilie 1917. Regele s-a întors de pe front foarte mulțumit. A petrecut două zile pline și îmbucurătoare. Vorbise soldaților despre răsplata ce aveau să o primească după război și despre pământurile ce aveau să li se împartă într-o măsură mai largă, pentru că își apăraseră țara cu atâta eroism. A găsit și spitalele în stare foarte satisfăcătoare. La zece și jumătate a venit prințul Kropotkin să mă ducă la trenul pe care îl organizează, pus la cale de el și de Ducky. Amintirea aceasta m-a întristat, lucrurile s-au schimbat atât. Ducky era pentru mine un ajutor atât de prețios, iar acum de câteva vreme ea parcă nu mai există. Drept culmea tuturor celorlalte necazuri ale mele, mă frământă și această teamă și această durere. A simțit că mie vecina apropiată era pentru mine o întărire morală și materială, Că știam că în orice moment puteam face apel la bunătatea, la simpatia și la deșteptăciunea ei. Acum nu mai am pe nimeni în apropiere, rușii, părtași ai vechiului regim, para să-i strânge în jurul meu și sunt bucuroși să aibă în mijlocul lor o regină, fie și străină. Trebuie să fie ceva îngrozitor să te trezești odată că nu mai ai împărat, nu mai ai familie legală, după ce o viață întreagă ai fost obișnuit să-i socotești centrul tuturor lucrurilor. Trenul prințului Cropotnic, bine orânduit, era condus de niște surori foarte drăguțe. Pentru a sărbători, împrejurarea vizitei mele întinseseră o masă mare lângă tren și pregătiseră pentru niște soldați români flămânzi o masă îndestulătoare, alcătuită dintr-o supă bună și pilaf cu stănină. Toate erau servite în chip ademenitor, în niște farfuri de aluminiu curate și strălucitoare. Azi, praful a fost nesuferit căci sufla un vânt puternic. A venit să mă vadă biata madame Clune, dar n-a primit propunerea mea, dar rămâne să locuiască în casă la noi. Soțul ei are să fie înmormântat tocmai luni, așa încât n-are curajul să părăsească cadavrul lui și după înmormântare nădăjduiește să se întoarcă în Franța. Clune exprimase dorința să fie înmormântat în grădina Vilei Greerul, printre bolnavii lui care muriseră înainte. E atât de dureros să te gândești că nu i-a fost dat să trăiască și să-și vadă munca îndeplinită. Îmi amintesc atât de bine ziua când a am văzut în tea oară în noiembrie, plin de energie și de viață, și când m-a ridicat și pe mine în starea de zdrobire și de mâhnire în care mă aflam. Mai pe seară a venit prințul știrbei la o ceașcă de ceai. Nu-l văzusem de câteva zile căci fusese cu regele pe front. Și el s-a întors mulțumit de ce văzuse. El a fost cel ce a îndemnat mai mult pe rege să vorbească trupelor și să o facă până să nu ia alții înainte Răceala mea s-a întețit Iași, luni 27 martie 9 aprilie 1917 Maiorul Georgescu, micul Georgii, s-a întors în sfârșit din Rusia foarte slab Cu o făzișare de om flământ Din fericire a putut să-mi aducă toate proviziile cerute de mine A trecut prin stranii împrejurări și a văzut multe în clipa de față, Biata Dăchii nu mai poate face nimic pentru noi, cu toate că ea și doamna ei de onoare i-au ajutat lui Georgi din toate puterile. Ba chiar au pus la cale plecarea trenului în care mi-a adus el atâtea lucruri. Regele a plecat la Botoșani să inspecteze mai multe școli. A venit Lady Barclay să-mi aducă vestea ca sosit un om numit Baker, care după spusele ei are să ne fie foarte folositor. Ea are de gând să-l numească șef al depozitelor crucii roșii engleze și speră cu ajutorul lui să capete mai multe provizii. Nu-mi plac cele ce se petrec în Rusia. Lucrurile merg prea departe. Se întinde o propagandă primejdioasă prin mijlocirea armatei, așa încât nu te poți opri de a te întreba cum se vor sfârși toate. America a declarat în sfârșit război Germaniei, la 6 mai 1917. După prânz am scris puțin. Scriu acum o legendă despre Muntele atos. Maria Regina României, o poveste de la Sfântul Munte, traducere din limba engleză de Nicolae Iorga, Iași, 1917. Muntele atos totdeauna m-a fermecat. M-am dus să văd pe generalul și pe doamna Prezan. Voiam să vorbesc cu ei să nu se mai trimită ofițerii cei tineri de tot, abia ieșiți din școală, prin satele infectate unde se puteau îmbolnăvi de tifos. Ar fi o prea mare cruzime și o jertfă prea nefolositoare. Doamna Prezan vorbea cu multă înfigurare despre politică și era înverșunată împotriva regimului actual. Ca orice femeie își exprima părerea în cuvinte numeroase, dând pe față și dușmănii personale. Unele din spusele ei erau întemeiate pe adevăr, eu însă sunt într-o situație în care pot judeca o chestie din toate laturile, astfel încât cunosc primeștia unei schimbări radicale în timpuri atât de grele. După ce m-am întors, a venit Jean Cantacuzino să-mi ceară două din ambulanțele mele automobile pentru triajul de la gară și îndată după el a venit doamna Lucia Greceanu să-i dau diferite lucruri pentru micul spital de lângă conacul ei de la Stanca. Sunt atâtea nevoi și toată lumea vine la mine. Din nenorocire, proviziile mele pentru spitale se apropie de sfârșit. N-am făcut altceva decât să dau, să dau mereu și acum n-a mai rămas aproape nimic. După cină am continuat să scriu legenda. Iași, Duminica Paștelui, 2-15 aprilie 1917. E Duminica Paștelui, o minunată zi de primăvară. Am petrecut dimineața aducând de mâncare pe la diferite regimente, începând cu recruții din taberele de la Copou. N-am fost mulțumită de starea în care i-am găsit. Erau așa de slabi și de șubrezi. Au nevoie să fie hrăniți, a trebuit să facă spre mustrări celor îndrept. Trebuie să încerc să le dau vin, se zice că face minuni. Pe urmă am fost cu copiii mei într-o parte foarte populată a orașului, unde am cumpărat lucruri pentru protejații mei, bătrânii jertpeliți de la comisariat, pe care i-am poreclit flămânzii mei. Și ei și norodul de prin Mahalale au fost încântați să mă vadă în mijlocul lor și am schimbat cu ei multe urări bune de Paști. Pomii roditori au început să înflorească, așa că și cele mai sărăcăcioase mahalale ale orașului au luat o înfățișare de sărbătoare. În drum spre casă mi-am umplut automobilul cu primele ramuri de porumbe care înfloriseră. După dejun am plecat cu Balif și cu doamna Mavrodi să vizitez Voinești și Hornești, satul depărtat în care găsisem pe colonelul Rosetti. M-am oprit în drum și într-al sat, al cărui nume nu mi-l reamintesc. Acolo sunt încă mai multe regimente în condițiuni cât se poate de rele. Mizerie, boală și lipsă, totul era în cea mai desăvârșită orânduială. Balif trimisese dinainte toate darurile mele. Găsi toate regimentele înșirate într-un mare pătrat, iar în mijloc o masă cu tot ce adusesem. Întâi am trecut de-a lungul frontului, în mijlocul uralelor, apoi am dat fiecărui ofițer o mică amintire și le-am spus în ce chip voiam să fie împărțite restul darurilor. Iar cea mai multă vreme am petrecut-o printre bolnavi, care din nenorocire erau mult prea numeroși. În primul sat, starea de lucruri nu era așa de rea, însă la Hornești era ceva ce-ți rupea inima. Un biet doctor se lupta singur cu o mie de bolnavi răspândiți în niște coli nenorocite, iar ofițerii regimentului aproape toți zăceau de tifos. Umblam de colo până colo prin coceabele dărăpânate în care erau înghesuiți bolnavii unii peste alții. Le împărții bomboane, țigări, iar celor mai bolnavi, coniac și ceai. Mergeam încet, fără să arăt vreo grabă, ca să li se pară că sunt în mijlocul lor pentru un răstimp mai lung. Halul de mizerie a acestor spitale improvizate întrece orice descriere. Încercai să le aduc pe cât puteam în bărbătare și mângâiere și dădui fiecăruia câte o cruciuliță să o pună la gât. Mulți soi se ridicau spre mine plin de mulțumire și mă simțeam de plin răsplătită dar câtă suferință era ascunsă în acele colibe.